Ni lyssnar på Sveriges Radio p Jag heter Daniela Markvart. När tar ett krig slut egentligen? Knappast när vapnen tystnar eller avtal signeras under festliga former. När vi nu går in i år 2012 är det 20 år sedan Bosnienkriget bröt ut. Drygt tre år pågick det. Visst känns det avlägset. Men inte bara där, också här fortsätter kriget att sätta spår hos många av dem som kom hit i desperat flykt undan våldet. Övertygade om att de alldeles snart skulle vända tillbaka och återgå till det normala igen. För allt eftersom veckor blev till månader och år omvandlades undantagstillvaron här till det nya normala. Och när kriget väl var slut, då kunde drömmar om att återvända sluta i djup besvikelse och personlig katastrof. Jag har mött familjer, till exempel Enesa och Resa, som slet sig isär mellan den invanda tryggheten här med skola, jobb och vänner och den nya osäkerheten där, när det gamla hemmet inte fanns kvar, när de tänkta affärerna inte lönade sig och när omgivningens misstro mot återvändaren blev allt för hård. Och var tar kriget slut? Knappast i de finrum- eller vid förhandlingsbord- där fredsavtalen sluts. Inte ens på de slagfält- där strider utkämpas. Själv hade jag inte hamnat här- om det inte hade varit för andra världskriget. För att han som kom att bli min far- efter flykten österifrån- stannade kvar i den lilla tyska badort- där tiotusentals människor- på flykt tillfälligt togs emot. Många drog vidare- men han blev kvar och träffade så småningom den unga svenska tjej på sommarlov hos sin tyska släkt som kom att bli min mor. Och vart tar kriget vägen? Från min egen tidigaste barndom i Tyskland minns jag den lite otäcka synen av gubbar utan ben som rullade fram på enkla träplattor och tigde pengar utanför varuhuset där vi brukade handla på lördagar. Inte fattade jag då att det hade med krig att göra. Inte heller alla de byggarbeten runt om i stan. Då hade det bara gått en generation sedan kriget slutade. Och de flesta hade egna erfarenheter in på bara kroppen och djupt in i själen. Men allt eftersom livet gått vidare och generationerna avlöst varandra har påminnelserna blivit mer sällsynta och berättelserna färre. För varje generation vattnas minnesbilderna ut och jag undrar, vad blir kvar för mina barn att bära vidare? Också i Bosnien har en ny generation vuxit upp. Hur mycket fortsätter de att vara märkta av kriget? Tar ett krig någonsin slut? Välkomna till konflikt! Ja! Om kriget långt borta som blev en del av svensk vardag när 60 000 irakier fick en fristad här. Följ med till Södertälje, staden som tillfälligt hamnade i världens mediefokus. Hur går det i lilla Irak idag? Hör om flyktingfamiljen som efter år av väntan sitter fast i asylsystemets limbo. Och om förhoppningar att bygga ett demokratiskt Irak i Linköping. Sweden was not part of the coalition that went into Iraq, yet this Nordic nation has taken in more refugees from there than any other country outside the Middle East. The joke goes that Iraqis can't find Sweden on a map, but they all know how to get to Södertälje. Södertälje, or Mesopotamia as it's become known, is now so full of Iraqi Christians that it's at breaking points medier från hela världen vallfärdade till Södertälje 2007 för att skildra Irakkrigets följder i staden med 80 000 invånare som vid den tiden tog emot fler irakflyktingar än hela USA Små lägenheter där människor trängdes på madrasser på golvet och överfulla skolklasser med nyanlända irakiska barn. Det var de återkommande bilderna av ett Södertälje på randen till sammanbrott. Här i konflikt fortsätter vi vår summering av Irakkrigets konsekvenser som vi har rapporterat om i programmet sedan starten för åtta år sedan precis. Att skildra världen efter 11 september med Irakkriget som en av de direkta följderna var ju en av anledningarna till att det här programmet överhuvudtaget kom till. I förra veckans konfliktsändning berättade vi framförallt om vad kriget har betytt i Irak. Idag tittar vi närmare på följderna i Sverige. För trots att Sverige inte deltog i den USA-ledda koalitionen som invaderade Irak 2003 är det hit som de flesta flyktingar som lyckades ta sig utanför regionen har sökt sig. Vi besöker tre olika platser där vi möter vitt skilda irakiska öden. Och vi börjar i Södertälje som ju var målet för många av de irakiska flyktingarna. Där hade de redan landsmän eller släktingar. Sen invasionen har mellan fem och åtta tusen iraker kommit till Södertälje, majoriteten av dem kristna. Det innebär att ungefär var tionde Södertäljebo kommer från Irak, fler än i någon annan svensk kommun. Och nu försöker de hitta en plats i sin nya hemstad. Konfliktslotten Lotten Collin reste dit. Ekonomiassistent, eller kanske någon. Eh, här är sommarvikariet i till sjukhus, förhandlingsassistent, elevassistent tänkte jag kanske lite på. Ja. Det är strax efter lunch i Södertäljes gamla stadshus som döpts om till FIA, huset för fler i arbete. Kommunens kursledare Marita Sackrisson delar ut övningar på hur man skriver en jobbansökan. Om det inte stämmer precis så är det här en övning bara för att träna och se så att... I rummet sitter 10 personer. Hälften av dem kommer från Irak. Mitak Shahar sitter i första bänkraden. Han är datatekniker och flydde från Bagdad 2007. Men livet i Sverige har inte varit enkelt. Det finns ju inga jobb här, säger han. Det är bara hitta jobb. Det är inte bara att hitta jobb. Det finns många. IT-tekniker det, det finns här i Sverige. Många. Men kände du folk här innan du flyttade yeah, hit? Ja, yeah. jag kände många irakiska här. Människor och surkosiner. Det är många här också När Mitak först kom till Sverige hamnade han i Simrishamn- men flyttade sen till Södertälje. Det är lättare för iraker att leva här, säger han. Då går det att prata arabiska på myndigheterna till exempel- och här har jag släkt och vänner. I Sembresand bor det ett och halvt ett ett ett år där bor det kompisar. Här har det har mycket kompisar. Det finns eh, i kommunen, det finns personer arabiska kan prata med honom. För också, kassa också, finns butik, mat, låga mat. I bänkraden bakom sitter Manal Salem och Nasir Said. Manal kom hit från Bagdad 2008 och Nasir flydde från Basra 2009. När jag frågar varför så pekar han på ett knivär i pannan och kavlar upp byxbenet för att visa märken där pistolskott gått in i smalbenet. Ah. Mm. Är, är det från kulan? Varför? Det är har du börjat på det är någon grupp som har kommit till hans hem 2003 och stod där med ju ja, värre och allt annat. Det är kommunens tolk Ibrahim som översätter Nasirs berättelse om hur hans familj attackerades av okända män. Det var för att vi är kristna –säger han. Nasir har arbetat som guldsmed i hela sitt liv. Men det är svårt att hitta arbete som det är här i Sverige. Framför honom på bordet ligger en jobbanon som säljer i en guldaffär. och Han skriver med kantiga bokstäver att han är noggrann– –och har glimten i ögat, så som kursledaren föreslagit. Även Manal, som sitter bredvid honom, har svårt att hitta arbete i Sverige– Va, vad söker du för någonting? Elevassistent? Eh, elever, ja, jag är lärare okay. i hemland. Eh, lärare, 22 år. 22 år? Ja. Eh, matematik och arabiska. Jag frågar Manal och Nasir vad de tror att det har betytt för Södertälje att så många iraker flyttat hit under kriget uppemot 8000 personer. Nasir säger att kommunens budget blivit ansträngd eftersom alla flyktingar kostar pengar. Men han vill också poängtera att de som kommer har mycket att ge. Ja, det... Så det har fått en del liksom, som har kompetenser också. Men att de, han menar att det liksom har varit positivt för. Att ja positivt. Helheten, ja. Mm. Det är en fördel för Rosetelis. Sen tar man Manalme i armen och signalerar att hon vill säga något viktigt. Ni svenskar behöver inte vara oroliga. Om situationen i Irak blir bättre, så kommer vi att återvända igen, säger hon. Eh, yani, العراق تحسن وضعه كل الزين اتوقع نص العراقيين راح يرجعون البلد ونسيرت ذات ام لكسون العراق ببتري فيتشر سو دي كان كنا سند كومر فتره تبوكه وانا اول ما ارجع وارجع لوظيفتي وبيتي ام بيلي ارجع وارجع لوظيفتي وبيتي ام بيلي هي صارت و انا اول ما ارجع وارجع لوظيفتي وبيتي ام بيلي هي صارت ارجع وارجع ارجع وارجع ارجع förbi måste ta en paus. min pappa och mamma och kusin är i i Irak. bor Irak. Pratar du med dem i telefon? Ja. Telefon. Ja. Dator. Vi gör en övning till då på samma, samma annons som ni har sökt. Så får ni fylla i en sån här cirkel. Ni ska få pappret här. Om, du har, om det är lite eller om det är mycket. Och Ibrahim går igenom lite med frågorna med er. Efter pausen delar Marita ut nya övningar. Den här gången ska deltagarna fylla i hur mycket olika egenskaper och jobbkrav stämmer in på dem. Erfarenhet, engagemang, utbildning och glädje står i cirkelns tårtbitar. Men det är svårt att översätta glädje till arabiska. Vi har många liksom, synonymer till det här ordet. Vi måste välja upp något som passar. Man allmålar alla tårtbitarna fulla med blyerts. Nasir däremot fyller i alla förutom erfarenhet till hälften- En bit söder om Södertälje centrum ligger stadsdelen Hovsjö där många av de irakiska flyktingarna hamnat. Fritidsgården är öppen på dagtid nu när det är jullov. Så kvarterets killar spelar pingis hela dagen. De är mellan 8 och 14 år gamla och hälften av dem föddes i Irak. Och varför kom ni hit då? För att det var krig. Det, är det var krig i Irak. Tok tok tok. och varför varför är det, hur har det varit sen ni kom hit då bättre bättre mycket bättre, <laughs> mycket bättre. <laughs> då, jag tycker att jag vet är i bestaland i hela hela hela Europa. Hatta brukar jag inte Amerika, Amerika, brötte, om hur det var i Irak. I Irak jag har pistoler under kudden. Vem? Under kudden. De bombar bilen i Irak. Jag var jätterädd. Jag är rädd. Sen sätter spelet igång igen och jag sätter mig i soffan med en av killarna. Vi kan kalla honom Bassan. Han är 12 år och kom till Södertälje för två år sedan. När jag frågar vad han minns mest av den första tiden i Sverige så kommer svaret snabbt. –snön. När, när, vi, –När vi läckte med snön. Min bror han, han satt här. Min stora bror. Jag kunde, jag kunde inte hålla balansen. –Och sen min lillebror han hållde, han stod här och han hållde mina fötter. Han var rädda. –Och jag kunde inte hålla balansen. Jag var på snön. –Mitt ansikt att de var snö. Och de kastade också sig på snön. –Men trots att kriget i Irak numera ersatts av snöbollskrig i Sverige– så säger Bassam ändå att han ibland saknar sitt hemland. Vad är det du saknar då? Min mammas mamma. Är min mormor. Vad brukade ni göra tillsammans? Vi brukar göra ett år Men vad, och hur var, hur var det när du bodde i rakt? Det var inte roligt för det var med krig och sånt. Hur märkte du av det? Jag, när jag sover på natten. Och sen, det hörs någonting. De skjuter sånt. Det var skit nära mitt hus. Jag, var, jag blev skit rädd. Jag hjälpte mig bakom mitt hylla. När Bassam numera pratar i telefon med sin mormor- brukar han berätta om vardagen i Hovsjö. Om fotbollsplanen bakom huset och om att han har blivit bra på pingis. Även om han säger att det inte riktigt går att förklara- pingis finns ju inte i Irak. När jag frågar om han trivs i Södertälje så nickar han. Men säger sen att ibland är det svårt när han och de andra irakiska flyktingarna blir retade. De retar ibland. Retar? Varför de är syriana. Vad säger de då? Han som var här med rand sak. Han ser knallig mamma, han på supersyrianska, allt. Nästan alla iraker som kommit i Södertälje hamnade i antingen stadsdelen Hovsjö eller i Ronna- en annan förort på motsatt sida av stan. När utländska medier flockades i Södertälje för att berätta om Irakflyktingarna 2007- så var det hit de åkte för att skildra misär. Överfulla skolklasser och små lägenheter där tio personer sov bredvid varandra på golvet. Och att så många iraker kom till just Hovsjö skapade konflikter med de som redan bodde här. De flesta av syrianskt ursprung. Irakierna brukade hålla sig på den sidan av Hofsjö och, och där längre ner mot eh, och de Högbergsskolan. Eh, vi syrianer var liksom här i centrum, det var mer livligt och förut var det så. Men nu har det lugnat ner sig. Fritidsledarna Bianca Jerry och Katrin Gouria sitter ute i köket med varsin tekopp framför sig. Kaffe, eller vad vill du de minns hur det var då för 4-5 år sedan, när Irakflyktingarna började anlända till Hovsjö. det var mycket så Det var, det var mycket kaos. Grupperingen det bildades direkt för man vill ju inte jag vet inte. Och de man inte visst, och ja, det var svårt sen de klädde sig på ett visst Det är de här klä, klädesreglerna och vi som har ju bott här ett tag, vi är ju inte alltså, svensk, etiskt svensk men alltså, vi har ju ändå det har blivit hur ska man säga, en del av samhället vi har lärt oss att spela via dess regler. Och det är inte likt alltså, själva samhället. Nej. Att man bor tio stycken. Mm. Upp till tio, låt det vara femton också, personer mm. i en tria mm. i en lägenhet. Det, det är därför det har blivit så mycket att man, att de har stött ut dem på något sätt. För att då, det är där, där börjar man reta retas och mm. hålla på med dem. Så hur är det då idag? Nu är det fyra år sedan Irakflyktingarna porträtterades i medier över hela världen. Fyra år sedan problemen uppmärksammades till och med i den amerikanska kongressen när Södertäljes dåvarande kommunalråd Anders Lago blev inbjuden för att hålla tal där. Jag träffar honom i kaféet i Södertäljes nybyggda stadshus i Glas. Det är den 4 januari, bara några dagar efter USAs formella tillbakadragande från Irak. Anders Lago konstaterar att även om Barack Obama nu förklarat att Irakkriget är slut så kommer Södertälje leva med konsekvenserna i en lång tid framöver. Ja, det första man såg av Irakkriget var ju egentligen på tv och jag tror ingen i Södertälje kunde föreställa sig vilka konsekvenser det skulle få för Södertälje. Jag kunde det inte och säkert ingen annan heller. Vi hade ju som mest så var det eh, kring 1 1500 personer som kom eh, under ett år. Eh, det har ju minskat och varierat under åren. Jag tror i år så handlar det om en 5 600 som kommer flytta in till Södertälje. Anders Lago är väldigt oroad över segregationen, den höga arbetslösheten och bostadsbristen. Han ägnade stora delar av sina 12 år som kommunalråd åt att försöka uppmärksamma rikspolitikerna på Södertäljes problem– Få mer resurser för att ta emot alla flyktingar. Men han säger samtidigt att den stora invandringen av Iraker också fört goda saker med sig. Även om det sällan uppmärksammats i media. Vi, vi, vi har säkert 60-70 läkare som har flyttat till Södertälje. Och det är en grupp som faktiskt snabbt har kunnat få jobb och som ju faktiskt vi faktiskt har stort behov av. Och jag bara räknar man på det att det är 60-70 utbildade läkare som har kommit hit och som nu gör nytta i det svenska samhället så är det en otrolig vinst. Så det här är din forna arbetsplats alltså. Det här är min forna arbetsplats. Anders Lago slutade som kommunalråd i april i år. Men tiden har gått snabbt. Det har varit spännande år, berättar han, när vi går ut till hans bil på parkeringsplatsen utanför stadshuset. Ja, och sen var det ju, det hände mycket också. <laughs> inte minst den här stora inflytningen. Det gjorde att man fick jobba en del med internationella frågor också som jag nog inte hade tänkt från träffa Obama till Iraks äh, premiärminister när han var här. Han tyckte att äh, vi måste se till att alla vänder tillbaka. De en äh, mycket. mycket välutbildad arbetskraft. Mm. Så han äh, såg det som ett jätteproblem. att hänga. Många försvann helt enkelt. Ja, även om majoriteten av de tusentals iraker som kommit till Södertälje under kriget är välutbildade och har lång arbetslivserfarenhet så har de allra flesta, de som inte har turen att vara just läkare, haft svårt att få jobb. Det trots att Södertälje faktiskt hyser två svenska storföretag, läkemedelsföretaget AstraZeneca och lastbilstillverkaren Scania. Men, men i, i stan ena änden är eh, Skane och andra änden är Astasenica. Och sen ligger liksom själva centrum och stadskärnan ligger mitt emellan de här två storföretaget. Tyvärr är det ju ska man säga att det är få eh, av de nyanlända, både flyktinginvandringen nu från Irak men också från Turkiet och Syrien när det gäller Syrien, och Syrien. Det är ganska få av dem som finns på våra stora industrier. Är det så? Ja. Du, ähm, tack så mycket. Tack ska om det något. Det ska jag. lycka till. Hej Anders Lagos släpper av mig vid Scanias huvudingång. Företaget firade 100-årsjubileum 2011. Och i foyen står det glasmontrar med olika bussmodeller i miniatyr. Presschefen Hans-Åke Danielsson visar stolt runt bland montrarna. Det här är en gammal... Du ser det på låga långa golven förstås. Ja. Jag såg dem ut. Det här är ju för högertrafiken, 67. Irak var länge en av Skanias viktigaste exportmarknader. På 80-talet skickades var tredje lastbil från Södertälje dit. En succé som man nu försöker upprepa. Gustav Sundell är ansvarig för återuppbyggnaden av Skanias verksamhet i Irak efter kriget. Idag så börjar det komma upp i, i, i bra volymer igen. I maj i år så skrev vi under ett avtal tillsammans med Irakiska industriministeriet om 4 000 lastbilar levererade över fem år vilket för oss är väldigt stora volymer. Vi sitter i ett litet mötesrum i Skanias kontorsbyggnad och Gustav Sundell berättar om hur han de senaste åren rest fram och tillbaka till Irak flera gånger om året. Ofta på näringslivsresor organiserade av handelsminister Eva Björling– –tillsammans med andra svenska storföretag. Vi har ett väldigt starkt engagemang från, från UD. Eh, Exportråd, Södfan, hela egentligen den, den statliga grenen är otroligt stöttande. Så att där har vi... Den biten är ju det stöd som, som ges till, till näringsliv i återuppbyggnaden– –och uppbyggnandet av privatsektor– eh, är fantastisk. Gustav Sundell säger att det är faktum att så många irakflyktingar kommit till Sverige och till just Södertälje har betytt mycket för Skanias nuvarande framgångar i Irak. Det märks tydligt när han träffar politiker och företagsledare under sina resor dit. Ja, men, om man ser på de, de besök som vi har gjort. Vi har åkt ner på en hel del handelsdelegationer tillsammans med <hör> Svenska ambassaden och med, mycket med handelsministern. Och i egentligen varje möte som vi har haft med någon högre officiell politiker i Irak så har det nämnts en tacksamhet för vad vi har gjort för det irakiska folket som svenskar. Och det är någonting som naturligtvis reflekteras på oss som Scania men även på andra svenska företag som är, är, är med där. Och sen är det klart att just här i Södertälje är det är mycket iraker. Och, det, och Scania är ju ett södertälje märke. Här har du lappar sån där lapp på. Nu jag går in i så kanske ska ha. ska vi då sätta på såna sån här bilpass. Sen åker jag och presschefen Hans-Åke Danielsson runt på området. Det regnar, men genom den immiga bilrutan kan jag se rader med långa fabriksbyggnader. Men det är till vänsterkontoret. Det det Tegelsbjörglandet. Hur många är det som jobbar här i Sverige? Drygt 10 000 personer. Vi måste vara den största här i Södertälje va? Vi har sedan 4-5 år tillbaka den största privata arbetsgivaren. Hans Åke parkerar utanför byggnad 223. Där inne jobbar Dina Markus från Bagdad. Det här vi heter Sekvens 3. Och här packar vi förra plats. För buss. Och sen övrig från klockan där borta för lastbil. Där sitter. Dina har jobbat på Skania i drygt ett år nu. Hon packar motorer, axlar, säten och andra delar till bussar och lastbilar som ska skickas till lokala fabriker runt om i världen. Men min dröm är att få köra lastbil, säger hon. Och pekar bort mot raden med nytillverkade lastbilar som ska exporteras. Vilka roliga färger lastbilen har. Men neon, färgade uh, Den färg som jag gillar, det är svart. Uh, för ett, två dagar sedan de monterade en, där i utrustning. Där de är AC och mer utrustning. Så de hade en svarta och den var grym. Jag öppnade dörren och jag satte där. Jag satte här i min. <laughs> <laughs> det, är, det är Den var jättestort. Den är fin. Dina flydde från Irak precis innan kriget började- och kom till Södertälje dit hennes pappa redan hade flyttat. Dina, hennes mamma och syskon, kom strax därefter. Min pappa var här och mina släktingar när kommit. kom. Kanske det är ja. det årsbaka. Hur var det i början när du kom hit? Det var, jag tyckte, det var jättebra. Jätte, jättebra. Även, även när jag var... Till exempel skolan eller, eller arbetsförmedlingen när man söker jobb. Det var mycket, mycket lättare. De tar emot dig direkt. Men nu, det är svårt. Dina är en av de få iraker som fått jobb på Skania. Några år senare kom det ju så många flyktingar samtidigt, berättar hon. Då blev det mycket svårare. Nu är vi ju så många här att jag brukar säga att jag bor i lilla Irak. När jag ska beskriva Södertälje för mina släktingar i Bagdad. –säger Dina. Jag sa jag är inte i Europa. Jag är en lilla, lilla stad av vi Irak. Det är många som jag känner här. Men, ja. För, som jag sa till dig från början– det är, –det är bara vår lilla land. Här. Det är snäll land. Alltså snäll från Sverige att, att det är så många på helst stund. Men sen tystnar Dina plötsligt och funderar en stund– Innan hon säger att någonting ändå har förändrats på senare tid i snälllandet Sverige. För samtidigt som Dina själv snart kommer få börja packa lastbilsdelar som ska skickas till hennes forna hemland så får många av hennes nyfunna irakiska vänner göra samma resa. Numera skickas ju alla flyktingar som kommer hit tillbaka direkt, säger hon. Det spelar ingen roll hur ohyggliga deras livsöden är eller om de rent av riskerar livet i Irak. Jag brukar gå till kyrkan två gånger i veckan- eller en gång i veckan ibland. Så där träffar jag många som kommer till kyrkan- och, och vara där med prästen och berättar deras historier- att de kan ta tillbaka- eller de, du vet, de har, alltså deras familj dog och så där. De kan inte ta tillbaka och det är svårt. Så jag känner många- Eh, två av eh, mina kompisar de var här. De dog när de lämnade dem tillbaka. Ja. De skickades dem tillbaka till eh, Bagdad och sen efter en månad så dog de. Hur då? Eh, bilen stod, stod i kyrkan där de var i Bagdad. Sen den bombades. Så. Ina Marcus på Skania i Södertälje. Reporter där var Lotten Collin. Kriget i Irak har visserligen förklarats avslutat. Hur det egentligen förhåller sig med den saken verkar alldeles för tidigt att avgöra med tanke på våldet som har flammat upp igen. Men hur som helst kommer krigets konsekvenser att fortsätta sätta spår också här, långt bort från konfliktens kärna, länge än. Både i det stora, när hela städer och samhällen påverkas som vi har sett i Södertälje, men också i det lilla, i enskilda människors livsöden. Som vi hörde i början av programmet blev Sveriges generösa flyktingpolitik under en tid ett återkommande tema i internationella medier. Men för de människor som fick sina öden avgjorda av det svenska asylsystemet kunde det få dramatiska konsekvenser för deras fortsatta liv. Vi ska nu möta en familj som förkroppsligar det lotteri som asylsystemet emellanåt beskylls för att vara. Det handlar om tre syskon från Bagdad, om Jabir vars namn egentligen är ett annat, om hans bror Amir och deras syster Akila. Alla flydde i Irak, men i Sverige har de möts av tre helt olika sidor av det svenska asylsystemet. Det var en lyssnare som ringde upp oss efter ett program tidigare i höstas och berättade om syskonen från Bagdad. Eftersom asylfrågor hör till de ämnen vi ofta tar upp i konflikt får vi också många samtal om det. Och alla flyktingar bär på dramatiska och ofta hemska öden- men det här fallet var både ovanligt hjärtskärande och ovanligt talande. Så jag bestämde mig för att åka och träffa familjen. Kvinnan som hörde av sig till konflikt vill inte själv medverka i programmet, men hon tar emot på stationen tillsammans med Amir. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej, Amir som är ett av de tre syskonen från Bagdad. På vägen stannar vi till i ett bostadsområde för att plocka upp systern Akila. Hej, hej! Hej, Daniela! Okay. Ja, Vintens första snö har just lagt sig och bäddar in landskapet i julkorts idylliska vyer men det är inga glada förväntningar som präglar stämningen hos familjen jag möter några dagar innan jul Det, sig. det finns en jul och en fest och de alla är alla glada och dansar och så Vi kan inte så göra glada och göra dansar mm. Vi kan inte Mycket trots jag har berättat min historia över 200 gånger, säger Jabir- som inte vill att vi använder hans riktiga namn. Och det är nätt och jämt att han orkar berätta allt en gång till. Hans uppgivna blick och många djupa suckar- tyngs av åren av väntan, brustna förhoppningar- och en ständigt gnagande oro för framtiden. Vi backar tillbaka till Bagdad 2001- den irakiska säkerhetstjänsten har under en tid trakasserat Jabir och hans familj. De är ute efter en nära anhörig som har lämnat sitt arbete inom militärindustrin och som är oppositionell mot Saddam-regimen. Besöken blir allt tätare och hoten tilltar och vid ett tillfälle, berättar Jabir, blir han och hans fru idag gripna. I tre dagar hålls de inlåsta och båda blir misshandlade. Skräckslagna inför vad som kan hända nästa gång säkerhetspolisen knackar på ger de sig av. Med sin då 15-årige son Doraid flyr de via Turkiet till Sverige sommaren 2001. Bara ett par veckor tidigare hade hans syster Akila kommit till Sverige med tre av sina barn. Också hennes familj var utsatt för säkerhetstjänstens trakasserier i Bagdad. Medan Akilas man och äldste son fortfarande var på flykt började här en tid av orolig väntan, berättar hon. Ja, du vet hur det är situationen med, med en asylsökande, speciellt när det är en kvinna med tre barn. Du vet hela tiden man tänker att, uh, hur det ska bli och jag ska få uppehållstillstånd eller inte och vad ska jag göra om jag ska få uh, inte uppehållstillstånd, och vad ska jag göra med tre, mina barn. Du vet, man, jag tänkte inte på mig själv, jag tänkte på mina barn först. Hur ska jag skydda dem? Hur ska jag uh, uh, få dem att uh, ha, ska ha ett bra liv till framtiden? Men efter en i sammanhanget relativt kort väntan fick Akila besked. Jag fick uh, uppehållstillstånd efter ett år och tre månader. Och Akila berättar om den enorma lättnad hon kände när hon kunde släppa oron och börja se framåt igen. Jag kände mig att jag född på nytt. Och jag kände att, ja ah, okej, okay, det här landet ska bli mitt andra land. Och, och kanske bättre tusen gånger än mitt land. Och det blev faktiskt, och jag tackar Gud tusen gånger för det. Men Akilas bror Jabir, som kom från samma plats av samma anledning, bara ett par veckor efter sin syster, han minns den tiden med blandade känslor. Du vet, jag är mycket glad till min syster för att hon får. Och hon stannar i Sverige. Och, och samtidigt jag jag ledsen för att jag får inte får ingenting. Mm. Och hoppas. Hoppas och, och för att jag från Gud, jag, de Sverige tankar och, och på och min familj och min son. Och jag säger att jag kan inte kan tillbaka till Irak. Jag har, jag har ingenting i Irak. Jabir får nämligen inte stanna. Istället får han beskedet att han måste åka till Grekland. De grekiska myndigheterna har hittat hans fingeravtryck och därför anser migrationsverket att Grekland är Jabirs första asylland och att hans skyddsbehov ska prövas där. De säger till mig, du har uh, finger i Grekland. Bara jag. Min fru och min son, de har ingen. Vad var jag har? Om jag har och de har inte? Hon säger, okej okay, vi ska prata med Grekland för att din son och din fru kommer med dig tillbaka till Grekland. Vad ska jag göra så? Och jag, jag bodde inte i Grekland. Bara i gränsen, de tar fungerna och tillbaka till Turkiet. Själv hävdar Jabir bestämt att han aldrig har varit i Grekland. Han kom till gränsen men släpptes aldrig in, säger han. Och att varken namn eller födelsedatum på fingeravtrycken från Grekland stämmer överens med hans, även om de är snarlika, det ser inte Migrationsverket som skäl nog att ompröva beslutet. Men de svenska myndigheterna försäkrade att Jabir skulle få en korrekt asylprövning i Grekland och därför gick han och hans familj också med på att lämna landet, berättar brodern Amir. Och de accepterade den här beslutet. Och, och de drar sig tillbaka till... Grekland. Men eh, i flygplatsen i Grekland, de greppte och, och satte i fängelse. Hur den här personen som är ansvarig och så, om ni d, eh, går tillbaka till Grekland, de ska ta emot er. Hur? Är till stan. Hur, är hur? Hur? Hur kunde du säga det? Hur? Men Jabir och hans familj får inget uppehållstillstånd i Grekland heller. Efter två år blir de avvisade till Bagdad. Det här var 2005, mitt under brinnande krig och tilltagande sektoristiskt våld. Som kristna kunde de inte återvända till sina gamla hemkvarter där alla kristna hade drivits på flykt eller dödats. Istället flyttade de till ett område där det fanns en kyrka och andra kristna i hopp om att det skulle innebära en viss säkerhet. Men en dag på väg till kyrkan såg Jabir ett sot på en grannes dörr och märkte att de hade flytt. Jag vill gå till kyrkan och jag kollar på dörren för den här familjen för att kontakta med dem. Jag kollar på dörren och de hörde dem, skriver på dörren. Och jag ringer till dörren, ingen Det var ingen dom. Och sen jag går till kyrkan och jag säger till prästen så och så han säger okej okay, kan du komma tillbaka hit. I kyrkan erbjöd prästen en tillfällig fristad medan de skaffade nödvändiga papper för att ta sig ut ur landet igen. 2006, när strömmen av irakiska flyktingar till Sverige ökar dramatiskt, kommer de hit igen och en ny asylprövning sätter igång. Vid det här laget är systern Akilas familj återförenad. Hennes man och son har fått ansluta i Sverige. Och det tredje syskonet, brodern Amir, som är kvar i Bagdad, förbereder sig för att fly med sin familj från det krigshärjade Irak. Jag blir möts återigen av ett negativt besked. Sonen Duraid, som har suttit tyst och lyssnat en lång stund, tar nu till orda. Det känns som om de vill bli av med oss till varje pris, förklarar han med tolken Emads hjälp. <tryckligare> De hittar på, på, på knepiga saker bara för att kunna avvisa oss och utvisa oss härifrån. En gången säger de att ni har kommit från Grekland. Den andra gången säger de att ni har fingeravtryck i Grekland. Det tredje säger de att era identitetshandlingar inte är äkta. Det fjärde säger de att, de att ni har inga skäl att stanna här. Olika saker varje gång, men alltså, ingenting. Alltså, de har inte byggt det här på några grunder. Vi har gjort allt de begär av oss. När de har ifrågasatt vår berättelse har vi styrkt den med dokument och vittnesmål från Irak. Men då säger Migrationsverket att de inte är trovärdiga. Hittills har vi samarbetat på alla sätt. Men när de väl har bestämt sig känns det som om de vägrar lyssna på oss, säger Jabir. Att återvända till Irak skulle innebära slutet. Det är Jabir, Widad och Duraid övertygade om. Och därför håller de sig nu undan för att inte skickas tillbaka med tvång. Samtidigt har deras tillvaro här varit en svår påfrestning för hela släkten. Widad berättar om sin ständiga oro och stress. Jag är, Jag är alltid, alltid upprörd och mår psykiskt dåligt- och orolig hela tiden. O mm. chandra alltså, det här sorgen har gjort att jag har fått magsår eller liknande. O mm. har jag blir så ledsen när jag ser min son och hans framtid. Alltså, när vi kom in i Sverige så var han 15 år. Och nu alla, under alla dessa år han har han förlorat sin ungdom, sin framtid, allting. Han har inte gått i skolan, han har missat allt. Då blir man ledsen. <skratt> Ouidad vill inte prata mer. Hon blir så arg och ledsen varje gång hon tänker på sin sons liv. Han fyller snart 26 år och ser sina jämnåriga kusiner som har gått i skola, skaffat jobb och bildat familj här i Sverige. Medan han själv varken har hunnit gå klart skolan eller skaffa jobb medan han har väntat hoppningsvis. Buts, blivit besviken och fortsatt att vänta på en ny start i livet. Om jag hade fått på hade jag hade också fått Jag gått till skolan, sluta skolan som han gjorde. Fick jobb i Volvo också. Jag kunde ha samma liv som de har. Det blev annorlunda. Varken Volvo eller familj, nej för du rör är det ett och samma ord som har präglat de gångna tio åren. Utvisning, utvisning, utvisning hela tiden. Jag fattar inte varför. Och jag kan inte leva där idag. Jag kan inte åka tillbaka. Jag har gått här i skolan. Jag har lärt mig här många grejer. Mitt liv är här i Sverige. Jag har inget där. Och ännu mer förvirrande blev det när också Amir, bror till Akila och Jabir, kom till Sverige med sin fru och två döttrar. Från Bagdad hade de lyckats ta sig till Istanbul, där de hamnade i ett av FNs flyktingläger. De registrerades och fick ange vilket land de helst ville komma till. Och efter ett och ett halvt år kom ett efterlängtat telefonsamtal. Ja, de ringde till mig. Amir, vi har bokat till dig och din familj 29. Ni måste vara, vara i flygplan Istanbul klockan tio. Ja, tack så mycket. Hej då, hej då, Vi kommer till Sverige 29 december 2008. Och så berättar Amir om hur inte bara hans syskon- utan också representanter från Jokommun- tog emot dem på flygplatsen i Göteborg. Och tillsammans åkte de alla till deras nya hem. Det var för mig och min familj allt förberedda från Sverige. De hade hyrat för oss lägenhet och de satt... Hur man kan säga... Mått de satte för oss på, i kylskåpet. Men det är också med kluvna känslor Amir tänker tillbaka på hur det gick till när han fick komma hit med sin familj. Jag är jättetacksam. Men när jag funderar på min bror, jag vet inte hur jag känner. Sverige är jättegenerös för tog emot om mig. Varför gör jag det så med min bror? Jag vet inte varför. Ja, var och varannan mening avslutas med vet inte, förstår inte, där syskonen Akila, Amir och Jabir som kommer från samma plats, som har upplevt samma problem, berättar om sina resor till Sverige och hur olika deras liv sedan har blivit. Hos Akila råder nu förväntansfulla tider. Hennes son väntar barn och hon ska bli farmor för första gången. Amirs döttrar trivs bra i skolan. De talar svenska som vilka jämnåriga som helst och drömmer om framtiden. Anita är 14 år och vet redan vad hon vill bli. Jag har tänkt antingen bli läkare eller tandläkare. Jag, bara, jag vet jag bara tycker det är spännande. Och Anitas tioåriga syster Mirna älskar att pyssla. Men det är också då som tankarna och minnen från Bagdad kan komma över henne. Nej, typ jag har kul. Och jag kan inte sluta tänka. För att det är jättemånga som har varit där och flyttat. Och så. det är lite konstigt. Och så. Känns det konstigt att du kan ha kul och så är det många mm. andra som har det svårt. Som... Ja. När jag ser Duraids dystra blick bär det emot att fråga om hans tankar om framtiden. Men jag provar ändå. Om vi skulle ses om ett år igen, hur föreställer du dig ditt liv då? Jag vet inte faktiskt. Vi får se hur det blir då. Du vågar inte drömma längre? Man kan inte säga något efter dessa år då. Nej, efter tio år av väntan... Duraid, som liksom hans föräldrar, heter något annat. Men av hänsyn till deras oro har vi valt att inte berätta deras riktiga namn eller var de befinner sig. Så slutligen en sista berättelse om den intima kopplingen mellan Irak och Sverige. 2007 berättade vi här i konflikt om en speciell grupp iraker. Nämligen de som engagerade sig för amerikanerna i Irak. De som trodde att det verkligen fanns en möjlighet att bygga ett nytt demokratiskt Irak med USAs hjälp. I takt med att våldet trappades upp under 2005, 2006 och 2007 kom den gruppen, tolkar, chaufförer, tjänstemän, allt oftare att hotas, kidnappas och dödas av Iraks många beväpnade grupper. Hoten fick många av dem att fly, bland annat till Sverige. En av dem som hamnade här heter Firas Shuber. Konflikts Ivar Ekman har följt Firas öde sedan 2007 och besökte honom nyligen i hans hem utanför Linköping. Hej, min vän. Hur är Med mig hem till Firas Schubers lägenhet i Ryd, utanför Linköping har jag en julklapp från min mamma, en kokbok på arabiska och svenska. Wow, well, it's really in time, but even on arable. It's an arable yeah. också. Ja, wow. När Firas bodde i Irak hade han knappt tillträde till köket. Det var hans mamma och systrar som lagade all mat. Hur learned to do some things that I never thought that I would do En kokbok är precis vad jag behöver, säger Firas. Jag har börjat laga mat, men det är lite krångligt att behöva ringa till mamma varje gång jag behöver ett recept impossible just to depend on buying ready-made food and just heat it and eat it, you know? Mm -hmm. I need to eat something fresh, something cooked. Yeah, but this is perfect. I mean, uh, for recipes, I always either call some friends or call my mother <laughs> <in Canada. laughs> keep her here online while I'm in the kitchen. När jag träffade Firas Schuber första gången 2007 var han en märkt man. Han verkade då inte bry sig om annat än sig själv och kunna bygga ett eget liv fritt från alla idealistiska förhoppningar han haft i Irak. Firas kom till Sverige ensam och levde som många nyanlända flyktingar i tomma ekande lägenheter på en diet av halvfabrikat och färdigmat. Jag frågar honom hur han själv minns tiden för fem år sedan när han just kommit till Sverige. What I remember from meeting you and comparing comparing the som I saw the first time with the fearas of today was that you could see that you had been under some very very very serious stress for a long time. How, how do you remember yourself back in back in those was, days? At, uh, there was a lot of stress. There was a lot of fear. I was in a new country in a new culture. I didn't know what will happen to me the next day or the next month, you know. And uh, the experience, the memory from Iraq were still very vivid in my head. Irak uh, fanns kvar i mig, säger Firas. Och visst var det svårt att komma till ett nytt land och en ny kultur. Men jag mådde också bra för här i Sverige fanns fred och säkerhet, till och med tristess nåt jag aldrig upplevt i Bagdad. Planen då var att skapa sig ett liv på egna villkor berättar han, långt bortom de svårigheter, motgångar och besvikelser som Irak hade gett honom. At that time I was planning on some secure job and uh, live my life as någon annan person you know, any other 9 to 5 employee you know, like care about myself and uh, pay my taxes och uh, watch tv in the night and uh, that's it Nothing. allt jag brydde mig om var att skaffa mig ett vanligt 9 5 liv betala min skatt och titta på tv på kvällen bry mig om mig själv och släppa det irak som jag hyst så mycket hopp för i believed in the good of my country, and I have uh, uh, like uh, gave a lot to it. Okay, at that stage, I was so fed up. I was so stressed that I would say I said like I would put everything behind my back and never actually care about these ideals again. But it's not that easy. När jag bodde i Irak trodde jag på landets framtid. Jag kämpade för demokratin. När jag kom till Sverige var jag så trött och stressad att jag tänkte att jag ska aldrig tro på såna ideal igen. Men det är inte så lätt att bara släppa dem, säger Firas. Det ringer på dörren och in kommer Firas granne och goda vän Odisho som i höstas tog initiativet till att tillsammans med Firas starta en Linköping-avdelning av organisationen Tejar Demokrati, Demokratisk Våg. Och ja, <laughs> uh, yeah. Dishu har varit i Sverige sedan 2002 och pratat svenska, men föredrar att förklara vad Tejar Demokrati gör på arabiska. Målet med organisationen, säger han, är att samla alla demokratiska sekulära krafter både i och utanför Irak. Särskilt utlandsirakierna är viktiga, säger Odisho. Mm -hmm. De som lämnade Irak flydde sekterismen och är oftast de som trodde mest på en demokratisk framtid för landet. Så de kan bidra mycket till att verkligen göra Irak demokratiskt, säger Odisho, och firas hummar instämmande. Men, frågar jag, varför tror ni att det ska gå bättre den här gången? Finns det verkligen en anledning att känna hopp för Irak idag? Enligt Odisho förde kriget med sig sekterismen. Men sen dess har Irakerna börjat inse att de nationalistiska och religiösa partierna som dominerat politiken i Irak sedan USA:s invasion egentligen inte vill ha demokrati. Så demokratiska och liberala partier får starkare och starkare stöd. Men vad säger Firas? Känner han det här hoppet också? Do you think so too? Do you think that there is real hope? I always believe in hope. I always believe, and I I told you. Few 2003 there was no hopp at all. It's Saddam efter him, his son, efter him his grandson. But now det är en process. There... Jag tror alltid på hoppet, säger Firas. Förut under Saddam fanns inget hopp alls. Men nu kan man skönja en väg mot ett bättre Irak. Och för mig. Som känt Firas i fem år och tydligt minst den märkta, cyniska man som jag träffade första gången på scenvåren 2007. Är det tydligt att cirkeln nu håller på att slutas? Firas lever igen. Hans lägenhet är full med nya, fina möbler. Han ska snart ta en magisterexamen i internationell politik på Linköpings universitet. Han har börjat laga mat och... Framförallt det engagemang som en gång fick honom att tro på ett demokratiskt Iraks framtid och som tvingade honom att fly. Det engagemanget har vaknat igen. You, know, you, you care about them, when you feel that uh, it is part of your duty life as a human being to, to just ignore it och you no know, I would just care about myself and the others um, like, go to hell. Nah, nah, not really. När du bryr dig om ditt folk när du känner att det är din plikt som människa att hjälpa andra då kan du inte bara släppa det och tänka på dig själv och låta resten dra åt helvete säger Firas Schuber. Konflikts Ivar Ekman hade träffat honom i Linköping. Det var vad vi hade att bjuda på i årets första upplag av konflikt där vi har skildrat spåren av Irakkriget i den svenska vardagen. Det här och förra veckans program som handlade om krigets konsekvenser i Irak finns också att lyssna på eller ladda ner på vår hemsida under Sverigesradio.se. Där hittar ni också alla våra tidigare program och information om hur ni kan komma i kontakt med redaktionen. Inför ett nytt år i vill vi gärna höra era synpunkter och tips om ämnen som vi kan ta upp. Producent idag var Iva Rekman, tekniker Bradley Jauvier och jag heter Daniela Markvart.